Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne aflăm la poalele Tâmpei, în șcheii Brașovului, într-o companie deosebită. Sunt onorată să fiu găzduită de către preotul profesor doctor Vasile Oltean. Bun găsit, părinte! Bine ați venit în casa școlii românești din șcheii Brașovului și de să nu spunem primei școli românești din țară. Mă simt onorat să primesc oaspeți, mă simt onorat să prezint acest lăcaș care mă găzduiește de 45 de ani, oferind satisfacții extraordinare în condițiile în care cele 6.000 de cărți vechi și 30.000 de documente încă zăgăzduiesc în spațiul depozitar din șcheii Brașovului. Și vreau să vă avertizez de la început că nu sunteți la Vrașov, e o mare diferență. Vrașov era o cetate a sașilor cu 32 de turnuri, cu 8 bastioane, cu 4 porți de intrare, una din cele mai fortificate cetăți din Ardeal. Și noi eram într-un sătuc șchei, în traducere din limba slavă însemnează coastă, deci locuitori de coastă și nu de multă vreme s-au petrecut evenimentele ieșirii de pe coasta Junilor, Călări, și au făcut acel ceremonial uluitor în șcheii Brașovului, amintind de vremurile dacice de altă dată pe care ei încă le mai conservă și acum, în ritualurile lor, la pieterii lui Solomon, unde a fost o cetate dacică. Și noi am avut ocazia să fim martorii acestei parade extraordinare. Și o sunt manifest... convins că v-ați simțit extraordinar pentru că toți care vin și văd acest obicei se simt transpuși în istoria timpurilor, cu atât mai mult cât ei înși își trăiesc atât de puternic evenimentul, încât parcă sunt personajele timpului de altă dată. Ei, tocmai aici s-a înființat cea mai veche școală românească din țară și ne îngăduim să afirmăm acest lucru cu tărie în condițiile în care toate informațiile pe care le aveam până acum sunt răsturnate de noutăți. Bună oară știam că școala aceasta e din veacul 16, că așa scă istoria învățământului, așa vor mușchilor. Nu putea fi școală de um umanistă, de slavonie, pentru fi de iobagi, cum, cum scrie istoria învățământului, pentru că cei mai săraci în secolul XVI avea cam 3000 de oi. Erau de o bogăție și opulență financiară extraordinară protejați de toți domnii de peste munți care le-au construit biserica, 32 de domni și aproape 40 de boieri din Moldova și Muntei ne au titorit biserica într-o formă sau alta, prin dane și diferite forme de protecție. Ca să nu mai vorbim de uh, valorile care le-a dăpostit ea de-a lungul veacurilor, normal să ia naștere și o școală, dar nu în secolul XVI și nu de slavonie, pentru că în secolul 16 nu se mai folosea limba slavă nici măcar în biserică, întrucât diaconul Coristii tipărise cărți în limba română, tocmai aici în șcheibrașului. Cum putea fi școala în secolul 16 când cronica acestei biserici spune, pe înțelesul oricui, cronică publicată de Radu Tempea, o avem și într-o ediție specială de ultimă oră, în care povestește clar cum că s-au zidit Sfânta Biserică și școala la 1495, deci clădirea în care noi ne găsim, datează de la 1495, ca între timp să aflăm în colecția țimă mar, de documente bun la papala lui Bonifacio al 9-lea, care vorbea despre școala asta la 1399, deci în secolul 14 deja exista, odată ce papa de la Roma, care aici o aici a Strigonului în zona aceasta, este surprins de prezența acestei școli ortodoxe. Ca astăzi să mergem și mai departe și vă vom oferi posibilitatea să vedeți la noi manualul de școală din veacul 11-12, omiliarul, care este ca proporție de studiu imens, aproape 700 de pagini. Numai lecția despre virtute depășea 250 de pagini. fapt că te să gândești cine venea să învețe după un asemenea manual, la ce nivel de învățătură se ridica școala în secolul XI-XII, când după toate supozițiile unora, care ne, sunt mai puțin binevoitori, noi eram niște iobaci, niște lucrători de pământ sau purtători de vite și animale pe câmp. Și noi aveam un asemenea manual, Omiliar, în care lecția despre virtute, pe 250 de pagini, confirmă o înțelepciune și o filozofie extraordinar de adâncă pentru primurile respective, încercând să Depistăm totuși prezența elevilor odată ce ai un manual și ne venea să învețe după așa ceva. Am găsit un catalog de elevi. De deci, ce toți zic că am găsit? Arhiva ne oferă posibilitatea asta să găsim avem 6.000 de cărți vechi, 30.000 de documente și 3 camere încă necercetate, deci tot găsim. Am găsit un catalog de elevi, 1683 al lui Ioan Dumă, care confirmă prezența la școala peste 100 de ciraci, cum le zicea la elevi, cel mai tânăr, având 20 de ani, deci bărbați în toată legea, nici o femeie, prima fată care a intrat în școală 1846, fi fie de atunci, dar ceilalți grupați în trei sectoare. Un grup de elevi deveneau gocmani, adică notarii de astăzi. Un grup de elevi deveneau dascăle, adică profesorii de astăzi și al grup, preoți, Stătea în școală trei luni pentru a deveni notar, 6 luni pentru a deveni dascăl și 9 luni pentru a deveni preot. Aduceau la școală o găleată cu grâu, un car cu lemne și bani, patru florini. Cu patru florini se cumpărau 3 patru boi. Mă dați seama cine venea la școală. Și am aflat din catalog că, că uh, nu plătea elevul și nici tatăl lor, ci plătea de Era o, o condiționare obștească. Cel trimis la, de, la școală era pregătit și trimis de obște, iar elevul era responsabil vis-a-vis -vis de obște, pentru că se făceau niște documente, se numesc stipendii. Noi avem uh, rafturi de stipendii cu cei care uh, erau... Uh, timiș la școală și cu obligația de a se reîntoarce în școală, pentru că era școlarizat cu aspectul financiar al obștei sătești. Ce pragmatism extraordinar! Ferește că noi nu prea știm multe amănunte cu privire la școala aia veche, dar faptul că avem aici manuale de școală din secolul 15, cu învățături din Ioan Ură de Aur, cu învățături din Efrem Sirur, trăitori în veacul IV, Învățături din Iagoe Basarab sau învățături din Ioan Cantacuzino, împăratul bizantin. Sunt cărțile de învățătură care făceau ceste întregi lumi, la vremea aceea, în lumea bizantină, teribil de apreciate și noi le aveam ca manuale de școală. Și chiar mă surprindea că pe o carte de-a lui Ioan Cantacuzino să scrie, între altele, cine va rupe, cine va distruge, cine va fura, să fie folosit ca arie de cei 318 sfinți părinți de la Nicea, să se topească carnea pe el ca pe Iuda, să-i sece ochiul stâng, să-i cadă mâna dreaptă. Vă dați seama ce prestem pentru cine discuteau o carte. Deci, cartea explică, de fapt, în condițiile de acum, care era sistemul de învățare, nivelul de învățare și mai ales valoarea învățăturii din, de la cea dată. Pentru că toți care văd asemenea valori, se gândesc că la școlile de atunci se învăța, cum spunea Ioan Creangă, până la genunchii broaștei, că se prindeau muște cu ceaslovul și că efectiv se făcea doar carte religioasă, Este exclus, să nu înțelegem, că biserica la vremea aceea era obștească și orice trebuie să obștească o acoperea prin propria sa putere. Ca dovadă, noi avem manual de macrobiotică Secretul de a Lungi Viața, Maestria de a Lungi Viața de la 1844. Avem manualul de pravilă de comerț, pravila comercială. Avem ca manual îndreptarea legii de la Târgoviș în 1852. Deci se învăță absolut tot. Și carte juridică, și carte administrativă, și de comerț, de orice sunt natură. Sunt aceste... Multe dintre ele sunt unicate. Tocmai aici este surpriza noastră să constatăm că s-au concetat aceste valori de un patrimoniu universal și mai ales național, pentru că trebuie să spunem în paranteză că prima carte slavă din lume e la noi, Cracovia 1491, cartea lui Schweipold Fiol, că prima biblie a rușilor e la noi, a lui Ivan Feodorou, 1581. 181. Dar mai mult acum, de curând, am găsit prima monografie despre Napoleon Bonaparte al lui Nicola Nicolau, profesorul nostru. Și tot acel Nicola, Nicola a scris o carte, în două volume, monumentală, Geografia Pământului, în care sunt prezentate toate țările lumii și orice cetățean, de oriunde vine la noi în vizită, primește cunoaștere din această carte, dovedindu-i că noi învățam despre ei când ei nu știau nici măcar că noi am existat. Și, deci o dovadă a, unui, a unei școli cu o prezență locală, dar în același timp cu importanță internațională, Școala de Schiei Brașovului, care a dat o mare pleiadă de cărturari și dascăle acestei școli, erau învățați nu numai uh, prin această pepinieră a școlii și a bisericii noastre, unii învățau la IPEC, în Iugoslavia, cea mai cunoscută academie teologică din lumea europeană la vremea aceea. Alții învățau la Kiev, la Leningrad, la Viena, la Berlin. În general, erau pregătiți. Ca să vă dau un exemplu care m-a uimit, un elev de al școlii noastre este trimis la Anver pentru ca să studieze timp de trei ani, să prelucreze pielea. Deci, e important să dea acestui meșteșug care se practica mai în șchei. Și dacă auziți pe cineva că îl cheamă Găitanar, să știți că ăsta e șcheian, pentru că Găitanele se făceau mai în șchei. Erau niște podoabe pentru îmbrăcăminte, pe care le foloseau mai ales în costumele militare. Austriecii luau așa ceva, și nemții, dar special armata munteană a lui Brâncoveanu, Găitane din șchei, Brașovului. Vedeți cum școala nu este în situ, doar un o, o, o, o, lăcaj în care copilul mic vine să învețe, să citească sau să scrie. Deci este un, un lăcaj de profunzime, de formare intelectuală, acelui contribuințare foarte diversă în viața obștească și de care omul avea nevoie. E și Această școală a noastră își dovedește pe fiecare treaptă istorică, semnificație în context istoric-național, și de orice perioadă am vorbit, găsim surprize neașteptate. Dacă vrem să ne postăm în secolele 14-15, atunci ne referim cu siguranță la cele manuale de care v am povestit. Dacă mergem în secolul 16, ajungem la diaconul coreție care a tipărit primele cărți în limba română și o să vorbim despre el. Dacă mergem în secolul 17, vedem primii cronicari, primele cronici cu subiect românesc din țară, începând cu 1628, cronicarul Vasile, Protopopul din șchei care pornește evenimentele la 1292. După modelul său s-au copiat în șchei 18 cronici și cea mai cunoscută este cronica Protopopului Radu Tempea care completează pe cea Protopopului Vasile venind cu evenimente până la 1732. Dacă mergem în secolul XIX ne pierdem. Aici avem enorm de multe personalități și cărturari care traduceau cărți din Teatrul Universale, care scriau manuale, care scriau cărți, care compuneau chiar poezie, care, deci compuneau mai ales muzică. Și marii muzicieni era Anton Pan, în cărei clasă ne găsim. El fusese de trei ori profesor aici, a lăsat toată bogăția sa de carte aici. Avem 65 de cărți de la Anton Pan. Și când a trimis ultimele cărți, spunea, între altele, vă mai trimit un trup de cărți să le dați și racilor mei spre învățătură, să mă numiți și pe mine în coada actorilor școlii. El se vedea titlul și a dorit testamentar să fie câtitor, noi, noi am respectat testamentul său moral și am creat această sală în care ne găsim, în care alături de tablițe, ai pedurile lor de atunci, de computer electronic socotitoare, până și Sfântul Nicolae este prezent, dar ne surprinde în clasa lui o harta Dacii, care prezintă Dacia în epoca romană, Fiind total inedită, descoperită recent, este de fapt harta lui August Trebonul Aurelian interzisă de o distrusă și arsă, este exemplar unic, motiv pentru care l am făcut și copiii după ea. Toți cei care trec pragul muzeului pot cumpăra această hartă, încă o mai găsesc și alte penopli. Da, firește, pentru că suntem interesați ca să promovăm imaginea acestor valori autentice ale culturii cu care se definește această școală. Firește că Antompa nu e singurul profesor din vremea aceea. Aveam unii profesori care sunt de mult într-un anonimat al ignoranței, aș pomeni pe unul de la 1822, deci tot în perioada lui Anton Pan, e o statie pop care absolvise opt facultăți. La un moment dat m-am gândit cum să, unde a găsit el opt facultăți, pentru că în toți scrisoarea pe care o scrie se mărturisea optei din șchii că eu sunt absolvent de opt facultăți. Și când am căutat să văd despre ce este vorba, într-adevăr aveau 8 cursuri speciale făcute în direcții diferite, mai ales cele juridice, administrative, dar și de filozofie, de gramaticie, cum spunea el atunci, și de scălie și așa mai departe. Erau oameni de o competență extraordinară. Și era un, un, un dască acestea și Nicola Nicolaou, de care am pomenit că a scris prima monografie despre Napoleon dar de el devenise lui Dinicu Golescu, plecat de aici la Golești. Era unul Ioan Făgărășanu tot din timpul lui Anton Pan care slujește școala de la Câmpul Lung alu Antimi Vireanu fiind protejat de Constantin Brâncoveanu și este dus și la Râmnic ca profesor și între ei era unul Radu Tempea 5, că erau 6 Radu Tempea toți protopop și cu același nume, Radu Tempea VI uh, uh, plecase la Râmnicu Vâlicea și era uh, directorul seminarului de acolo când s-au sfințit steagurile române, condiții în care la cu Vâlicea s-ar fi cântat prima dată deșteaptăte române. Despre povestea asta o să mai vorbim, dar cărturarii acestei școli aveau să împânzească tot spațiul geografic al țării. Mulți ajung prin Moldova, Uh, e într-adevăr impresionant să poți să stabilești drumul acestor călturari plecați din șchei Brașov, și mai ales acelor care veneau în șchei Brașovului, căci foarte mulți au venit din alte zone ale țării și s-au stabilit aici ca dascări și ca sfârșitorii ai bisericii noastre. Iată cum în decursul milenilor, fiecare epocă a avut luminații săi și genile care au transmis mai departe cu devotament, învățătura, cunoașterea și în același timp au facilitat această transmitere a informației. Aici, în zona șeilor Brașovului, într-adevăr, atmosfera este alta. E o atmosferă caldă. De fiecare dată când trecem pragul muzeului, suntem întâmpinați de zâmbetul dumneavoastră. Aveți un dar și un har deosebit cu care vă înzestra Dumnezeu, și în același timp îmbogățită de dorința dumneavoastră de a lăsa ceva în urmă urmașilor. Este. Dem de lăudat și chiar vă invit să veniți aici la uh, Muzeul Prima Școală Românească din șchei Brașovului pentru că întâlniți în primul rând un om deosebit, dedicat muncii sale și în același timp descoperiți aici adevăratele valori ale României. De fiecare dată când venim aici, uh, pe lângă căldura cu care ne întâmpină părintele, avem prilejul de a descoperi un ghid deosebit este un mare dar pe care îl are părintele modul în care îți transmite informația este demn de lăudat și de admirat pentru că în, pe parcursul deplasărilor pe care noi le facem în România, dar și în străinătate am fost cu toții marturi diverselor moduri de a ați fi împărtășită informația e aici am găsit un mod atât de apropiat de om, astfel încât toți cei care vizitează prima școală românească pleacă deja cu lecția învățată. Eu sunt totdeauna victimă unei situații. Toate grupurile care vin, în precedență, aflând că e muzeul, bisericii, Sfântul Nicolae, se așteaptă să găsească câte un prapure, eventual o haină prioțească, niște cărți și atât. Și nu știu de complexitatea acestuia, fiind nemediatizat. Pe de altă parte, străinul care vine în țară la noi nu se așteaptă să găsească medii de cultură. Pentru că propaganda care se face vis-a-vis -vis de cultura românească în străinătate nu include ideea că România a avut o cultură deosebită. În momentul în care intă în contact cu acestea, ei sunt frapați. Pentru că valorile acestea sunt autentice și le văd pe viu. Și atunci nu au niciun element de contestație în, simț în simțământul lor. Și vin cu ideile lor și pleacă cu ale noastre. Și asta e cea mai mare satisfacție. Străinul în sine, lui, este foarte cinstit. Deci, strinul dacă i s-a spus de Dracula și dacă i s-a spus de uh, cancanurile uh, politice și de altele din țară, el vine uh, așteptându-se la fenomenul acesta. În momentul când constată că e un manuscris de secolul XI, când ei n-aveau nici țară, când constată că noi aveam învățături din Ion Gură de Aur și Flemsiru, trăitori în veacul 4. Gândesc automat ce legătură aveți voi cu veacul 4. Ei nu înțeleg și nu știu până ce, că noi eram creștini în prima perioadă a creștinismului. Toată cultura bizantină era și cultura noastră. Deci în aceste condiții cultura noastră s-a grefat pe o cultură bizantină autentică. Și atunci înțelepciunea acestui popor a generat această rezistență în fața tuturor năvăliri barbare, atâtor prigoniri, atâtor stăpâniri. Și o unitate lingvistică care nu are nimeni în lume, așa o avem noi, s-a datorat celor două elemente esențiale, biserica și limba. Biserica a menținut limba și limba a menținut biserica. Și în felul acesta, faptul că aici s-a scris prima gramatică românească, că s-au primele cărți românești, că s-au adus primele cărți în limba română, toate astea au canalizat o viață spirituală extraordinar de puternică în Și atunci, în confruntarea cu străinul, noi, de fapt, nu ne înfruntăm cu el. ci deci, oferim pe tabă ceva de aur. E bogăția noastră autentică, această zestre pe care ne-au lăsat-o și noștri. Într-adevăr, din ce în ce mai multe persoane care au trăit în străinătate acum spre bătrânețe revin din nou cu drag în România și o redescoperă. Și îmi spun că în anii de pribegie pe care i-au petrecut în străinătate au avut acel dor nestins de țară. În momentul acela realizezi că ai toate motivele să fii mândru de, de rădăcinile tale când descoperi că de fapt ești mai mult decât credeai. Străbunii noștri aveau acea cunoaștere pe care au transmis-o în prima variantă în forma orală. Iată că aici, la așcheii Brașovului, deja sunt primele dovezi scrise ale transmiterii învățăturii și înțelepciunii poporului nostru. I-am făcut să înțeleagă peste străini că dacă noi astăzi folosim liturghielul Ion Gură de Aur din veacul IV, al lui Vasilei cel Mare, tot de atunci, a lui Grigore Teologul din veacul 6, dacă mai folosim și Mezonoptica și Utrinea și Vecenia, și toate cele șapte taine cu texte din perioada veacului 4, 6, este o dovadă că era o continuitate a scrierii în limba română și că valorile românești au avut o perenitate în existențele lor până când ele să fie tipărite în veacul 16 și perenitatea asta se crea prin manuscrise care timp au dispărut de-a la care am fost supuși. Iar o carte veche care nu se folosea în biserică pentru a nu fi profanată era arsă și întreprințată de una cartea de cult în uz. Asta e explicația faptului că noi nu avem cărțile foarte, foarte vechi, dar în schimb avem argumentul cel mai puternic al nostru, limba, pe care prin studierea ei constatăm elemente de structură lingvistică pe o continuitate perfectă, începând din veacurile 1, 2, 3, 4. Și asta o confirmă chiar și cărțile lui Colesiului despre care o să vorbim mai târziu. Deci, faptul că aici, în chei Brașovului, se găsesc cărți și de la sârbi, de la bulgari, de la ruși, de la Polonești, din uh, aproape 200 de case de la Veneția, din tot spațiul geografic al lumii. Pe păi asta însemnează, de fapt, un enciclopedism care s-a creat în contextul unei relații care au existat cu acele medii. Și Brașovul, prin excelența s-a, fost un oraș comercial. Comerțul nu însemnând doar bijniță, ci însemna și transfer cultural de carte și de valori. Și atunci Brașov, având această prioritate în sensul relațiilor cu Moldova și Muntenia și apoi cu Occidentul și Balcanii și așa mai departe, a concentrat și a devenit o, un, un teatru de spectacol pentru viața spirituală într-un context foarte, foarte larg. Asta este adevărul. Aici șcheii Brașovului, oamenii care au viețuit pe aceste meleaguri, au avut grijă să transmită tradiția mai departe. Aș vrea să discutăm și despre această tradiție a junilor mai pe larg, știind foarte bine că în zilele noastre deja există acest interes de redescoperire a rădăcinilor. În muzeul de aici aveți chiar și expuse costumele, costumele junilor, și știu că exista un ritual de coaserea acestor costume și, într-adevăr, migala, dar și ritualul era foarte bine respectat încă din, din vechime. Cu siguranță că acest obicei al ujurilor surprinde, nu numai pe străini, dar și pe localnici. Deci ei sunt atât de ocultați pentru că uh, ei înșiși nu fac niciun efort pentru a fi cunoscuți. Tot ceea ce fac, a făcut pentru că a făcut Aica moș. Și a respectat uh, acest lucru un stoicism impresionant. Să constați la obiceiul junilor uh, ritualuri care le practică astăzi, fără ca cineva să știe că ei de fapt le fac. Ne nu cred că sunt brașbeni care știu de cățaua. Într-o noapte se duc în grădina Vătafului după ce l-au ales, se dezbracă pe la brâu, la miez de noapte se bat cu ciomecele. E un test de bărbăție. Exact, care nu-l practicau decât dacii înainte de a pleca la luptă. Întotdeauna au pe șeful lor, pe Vătaf, abia ales. Îl bat, îl leagă pe o scară, îl în toată noaptea legat și dimineața pornesc cu el în munți. Acolo e citatea că de la pieterea lui Solomon. Pe drum, dacă găsesc cum ușură de funici îl bagă pe acolo Că își joc de el în toate felurile, la un moment dat unul se buiește pe față, face pe pop, altul pe dascălu. Când un prohot, care lumea prohot nu e, Cânte cele alea sunt uluitoare, e niște cuvinte atât de arhaice, unele și-au pierdut și sensul. La un moment dat unul strigă, Hristos că este, cum Hristos că este. Iar neste de limba greacă, care înseamnă Hristos a înviat. Altul scrie, Hristos v-a scris, cum adică v-a scris? Hristos n-a scris la nimeni. Vascrisene în limba slavon înseamnă viere. Deci salutul, Pascal, -h -h -h, Hristos că este și Hristos aneste, este o confirmare a termen termeni comun greacă și slavă. Păi când au coexistat cele două limbi? Secole 4-6. Vedeți cum argumentul lingvistic te duce în istorie. Însă ritualurile nu se limitează la atât. vreo 40 la număr. Într-o noapte se duceau pe vârful muntelui Postevarul să aștepte soarele să nu-l răpească ce Era noaptea de echinocțiu și mergeau 25 de km pe coama munților pe zăpada aceea imensă ca să ajungă pe vârful muntelui să-și apere soarele, cultul soarelui de la Daci. Ceea ce brașovenii văd cu mai mare ușurință și mai ales străinii care vin este această manifestare din Duminica Tomi, prima duminică după Paști, când ies călări atât de triumfători, parcă amintesc, de împărații romani după victorie care pătundeau în Roma. Așa pătunc și în cetatea Brașovului, aminti de evenimentul concret din 1599, când Mihai Viteazu, închizându-i se porțile cetății, a tăbărât cu junii peste porțile cetății și prav le-a făcut. După întâmplarea aceasta, pe porțile cetății au scris o inscripție foarte jignitoare la adresa junilor, cum și-au permis să facă lucrul acesta. Dar memoria lor a rămas lucrul acesta și pe steagul junilor este echipul lui Mihai Viteazu, și patru din grupuri poartă pe ca modelul căciului Mihai Biteazu. ăsta al juniului este îngemănat cu o istorie națională autentică. Primii se numesc junii tineri, adică necăsătoriți, după căsătorie se numesc junii bătrâni, adică necăsătoriți, ca să înțelegeți cine îmbătrânește bărbații. Deci roșiulii, dorobanțe și curcanii erau cei care la 1877 luptau pentru independență. Ei poartă buzduganul, care este nelipsit, și care îl programează în ritualurile lor foarte des, aproape fiecare zi de duminica luminată și peste tot parcursul anului, când mai maialuri, aruncă buzugan. Și încă un obicei care surprinde pe toată lumea, s-a întâmplat acum în săptămâna luminată, în vine la orele 16, fiecare june a fost luat într-o cergă, aruncat mai sus decât clădirea și de obicei prins. Se mai întâmplă? Este vestirea larilor de la Daci. Deci ritualul ăsta al Juniu este cu adevărat de excepție, neîntâlnit în țară, dar undeva are foarte multe contangențe cu ceea ce se întâmplă în ceata din lumea satelor. Deci pentru noi Junii au fost rezistență în istorie, rezistență socială, rezistență morală, dar și rezistență administrativă pentru că ei erau cei care luptau pentru apărarea schimbului în fața unei dreptății istorice care se bătea asupra noastră. Acesta este și motivul pentru care în, ultimele, în ultimii ani noi chiar organizăm deplasări chiar în perioada manifestării junilor și acestei parade deosebite Un eveniment unic pe care îl recomand tuturor să nu-l piardă și să vină aici să-l vadă pe viu Pentru că altfel sunt redate informațiile printr-o filmare, printr-o fotografie și altceva este să fii acolo și să trăiești Aș vrea să facem o scurtă pauză, după care revenim. Ne aflăm în a doua încăpere a Muzeului Prima Școală Românească, lângă Tiparniță. În această încăpere avem alături de noi, din nou pe Părintele Vasile Oltean, cel care ne va desluși câte ceva din tainele tiparului acelor vremi și despre personalitatea diaconului corești. E onoare pentru mine ca să vorbesc de cine mi-este drag. Cui nu este plăcut să vorbească despre o persoană iubită. Pot să spun acest lucru, diaconul corești mi-este drag, mi-a iubit. Și cu cât îl deșifrez mai mult, cu atât îmi dau seama de personalitatea sa și de importanța pe care a avut-o în context național, aducând acestui popor posibilitatea de a-și folosi limba în biserică cu care s-a născut și să o, o, o, o încetățenească într-o gramatică proprie a scririlor sale. Și totuși, Cores este cel care a determinat divința definitivă a scrisului în limba română și în ciuda acestor atribute pe care le-am oferit, Diaconul Corești nu se studiază la nivel de școală decât la nivelul clasei 11 a 11-a pe câteva rânduri. Nu este promovat în cunoaștere prin niciun fel de monografie nu l-ați cunoscut în niciun muzeu statuat, nu l-ați cunoscut în statui și nu, nu i-ați cunoscut o promovare a imaginei sub nicio altă formă. Gândiți-vă la un aspect, orice tipograf al lumii, fiind atributul acesta de prim tipograf, se bucură de o popularitate imensă. Gândiți-vă numai la Gutenberg, care, la nivelul copiilor de grădiniță, e cunoscut în povești de ale lor. La ruși, Ivan Feodorov, primul lor tipograf, are enorm de multe statui, insigne și toate formele de promovare a imaginii. La sâri, Bojidar Bucovici este învățat în manualele de școală de clasele mici, la polonești Fiol, la italieni de medici, la bulgari Peteberon, în fiecare țară. Primul tipograf e o personalitate mai mare decât un voievod. Coleția al nostru este atât de puțin cunoscut, cu excepția colegilor de la Târgoviște, de unde, de fapt, el a venit, unde muzeul de acolo este menționat, și cu acest spațiu în care noi ne găsim, Corisie este total ignorat. Și, totuși, este cel care a tipărit prima dată în limba pe care ne-o vorbim. Ca să vă fac dovada importanței acesteia, vă citesc măcar un text din prima carte. Participase ieri la Uniunea scritorilor români de la Brașov, și fiecare dintre ei se lăudau cu valorile de poezie pe care le dețin și le formează. Și am spus, primul mare poet al literaturii române este Diaconu Coresi, la care dânși au rămas surprinși afirmația mea și gândind că nu am dovada, s-au uitat puțin urât la mine. Și am început să citesc din prima carte corețeană. Dacă am citit. bine am socotit, remarcați ritma. Dacă am citit bine am socotit și am aflat că toate tălcuiesc și mie toate plăcură. Și am scris cu tiparul vouă, fraților românilor, să vă fie preînvățătură. Și vă rog frații mei să cetiți și bine să socotiți că veți vedea voi înși vă că e și comora ascunsă în trânse. Găsiți o formă mai poetică, mai perfectă decât aceasta, prin noanțarea cuvintelor finale din strofă de ce vei o poezie a limbii române. Da, dar ne găsim la începutul scrisului în limba română. Crede cineva și poate să creadă că așa începe un scris la un popor din lume? Orice început la orice popor din lume era făcut numai din substantive. Pentru că omul primitiv numea tot ce vedea. Vedea lupul, ua, lup, vedea ursul, ua, până să formeze complement dura sute de ani. Până să ajungă lângă substantiv cu un adjectiv, formează atributul alte sute de ani până să vină cu le lege, să construiască gramatical în text mii de ani. Și atunci, limbii române, cât i-a trebuit să ajungă la această performanță lingvistică? Pentru că din orice carte de-a lui Corești aș citi, constată același limbaj elevat, cu o gramatică foarte bine pusă la punct, în condiția în care noi spunem că prima gramatică românească, 1757, gramatică a lui Dimitrii Eustatievici Brașoveanu. Până noi suntem la 1556 și au zis cum începe cazania a doua lui Corești. Cartea ce se cheamă Evanghelie cu învățătură de tus patru evangheliști aleasă și de multe Dumnezei Scripturi și la toate bisericile lui Dumnezeu în toate duminicile a citi Aședere și la prânz ce împărătești și la altor sfinți spre învățătura credincioșilor oameni. Nu te poți stăpâni în fața acestei limbi să nu le crimezi. Cum o asemenea limbă de performanță lingvistică, cu o asemenea dulceață în limbaj, și cu asemenea șezare topică, egală cu cea de astăzi. Cu responsabilitate de filolog, vă spun, nicio țară din lume nu are astăzi limba din veacul 16. Toate țările și-au modificat limba în evoluția firească lingvistică, pe trepte istorice. Shakespeare, care se năștea în 1564, nu este citit decât cu dicționar și de specialiști. Limba lui Shakespeare nu e aceeași cu cea de azi. Urdoici, hocht -de, de la neamți din secolul XVI este altă limbă față de cea de azi. O la noi limba lui Corești este a noastră de astăzi. Și toată lumea se întreabă cum se explică acest fenomen al întrebuiințării aceleiași limbaj după 400 de ani. Răspunsul vine dintr-o singură direcție. Limba cărților lui este limba bisericească. Limba bisericească era aceeași cu limba poporului. Pentru că omul din popor, venind duminica la biserică, intră în contact cu această limbă și biserica și avea această responsabilitate de conservarea ei. Ca preot, vă spun, în Ectenie eu nu schimb niciodată nici măcar forma cuvântului din Ectenie, dar de unde cuvântul. În felul acesta, biserica a conservat aceeași limbă. Și asta e explicația fenomenului căci în secolul XVI limba lui Corești este de fapt limba noastră de azi, dar cel care este ctitor al acestor valori este acest diacon Corești, care este atât de puțin cunoscut biografic. Știm doar că a venit de la Târgoviști, pentru că în toate cărțile sale spunea diaconul Corești, od Târgoviști, evident din Târgoviști. Cunoaștem că în zona Târgoviști și câmpul lungului sunt foarte multe familii corești. Unul dintre aceste familii a ridicat chiar o monumentală biserică pe acele meleacuri. Unul era logofăt chiar, iar el era diacon. Și acum când înțelegem noțiunea de diacon, avem senzația că dacă e diacon, e prea mic ca popa. La vremea aceea, nu. Diaconul era cel, mai, cel din tâi preot care însuțea pe episcop și pe mitropolit. Deci, din punct de vedere administrativ, era superior oricărui preot. În administrativă, diaconul slujea enorm. Alexandru Lăpușneanu își trimite propriul său diacon la Brașov ca să facă relațiile cu brașovenii. Deci avea și această misiune diplomatică extraordinară. Diaconii făceau toată administrarea cancelariei metropolitane. Deci și el era unul dintre aceștia atât de mari și de puternici, încât vine la Brașov nu doar ca un simplu diacon slujind la o biserică, și ca un trimis, pentru că, în timpul lui Mircea Ciobanul, viața administrativă și politică a țării românești era foarte liniștită. Dar în perioada aceea, în ocupația turcească, în Moldova și Muntenia, nu se punea problema religiei. Pentru că turcul, cât de turc a fost, nu intra în biserică și nu-l interesa ce facem noi în cultul nostru. Și eram foarte bine protejați chiar ca urmare, în Moldova și în Muntinea, bisericile se construiau la stradă și un număr cât de mare ar fi că nu deranja pe nimeni. În Ardeal se peteceau cu totul altceva. În Ardeal apăruseră luteranii, calvinii, husiții, despringi din catolic. Să născuse la un moment dat o luptă politică între culte, în, în la care românii nu participau sub nicio formă, că nu aveau cum. Întâi de toate nu aveau puterea politică să participe, pe de altă parte, în biserică foloseau limba slavonă. 500 de ani de limbă slavonă, de limbă necunoscută, limbă de întuneric, cum spune coresii, 500 de ani de îndobitocire. Neina Gheorghe mergea la biserică, preotul păsărea în slavonă în altar, nu înțelegea nimic, nimeni, Gheorghe, dar nici popa. Era o bășală totală. De ce vine el în Ardeal? De ce n-a tipărit la Târgoviște? Dar cum și-a putut să permite să vină în Ardeal? Într-o conjunctură administrativă foarte bine pusă la punct în Ardeal în care să așa aveau hegemonia lor administrativă și politică. Și vitul tot mai în cetatea cea mai săsească a Ardealului, la Brașov. Și vitul la Brașov să tipărești cărți în limbă și să înlocuiești limba slavonă din biserică cu limba română. Și le spunea în toate cărțile sale tuturora într-o biserică mai vârtosui a grei cinci cuvinte pe înțelesul meu ca și alții să înțeleagă decât întunericul de cuvinte în limba străină. Preluat pe Pavel din Nicoricteni, care spunea același lucru, prin care Pavel din secolul II dovedea tu, în biserică, trebuie să vorbești limba ca să te înțeleagă și Dumnezeu în momentul în care tu o înțelegi însuți. O limbă pe care nu o înțelești și o păsărești în rugăciunea aia nu mai este rugăciune. Aia e poezie spusă de un copil mic care tot așa nu înțelege cuvintele poeziei sale. Așa se întâmpla și în acea vreme cu limba slavonă. Și atunci, el venind aici, Creează acest element de rezistență ortodoxă pentru românii din Ardea. Pentru că în condițiile în care luteranii, calvinii și husiții foloseau în biserică limba lor națională, cunoșteau textele biblice și promovau imaginele din textele biblice spunând că e propria lor credință, în timp ce a noastră, prin limba slavonă, neînțeleasă de nimeni, nici măcar de preotul din altar, în aceste condiții, normal că venirea lui Corisi, e o strategie și stratagemă, să zic eu așa, extraordinară. Asta e și explicat și un alt fenomen. Pe toate cărțile lui Corisi apare semnătura voievodului din Moldova și Muntenia. Păi cum? Cartea se tipărea în Ardeal, apare Alexandru Vodă al Moldovei, apare Mircea Ciobanu al țării românești, apare tema țării românești, pe cartea coreseană tipărită la Brașov, noi eram în Transilvania totuși. Deci, vă dați seama ce fenomen a putut crea acest cu Curestii. Și n-a tipărit o carte, două, cum se obișnuia în epocă. Datorită prețurilor fenomenale ale cărților, orice tipograf combat sub putere financiară. Deci, mai mult de două, trei cărți nu putea să ajungă să tipărească. Și în momentul în care Curestii tipărește 39 de cărți, nu 11, cum scriu manualele, avem lista celor 39 de titluri de carte, în aceeași limbă atât de elevată, și dacă citești pe fiecare din cărțile românești ale lui Coresi, vei constata o identitate lingvistică, o apropiere fantastică. Și nu mergem și mai departe. Și în momentul în care noi învățam la școală, că prima scrisoare românească, scrisoarea lui Neacciu din Câmpul Lung către Hans Begner, Judele Plașului, și citind scrisoarea constatăm același limbaj cu aceeași topică și aceeași identitate și o identitate lingvistică. Ipac, dau știre domniei voastre za lucruri turcilor, Ipac să știi domnia ta, că al mintea nu e că mi-a spus mi-o nomine al meu de la Nicopole ca cele curăbii mari s-au dus pe Dunăre în sus. Observați cât de logică e topica de atunci, exact cu cea de azi, ba mai mult își permite să introducă două cuvinte, Ipac și Za, adică și iarăși, pentru că... Păi exact ce se întâmplă tinerilor de azi care învață foarte multă engleză, franceză, spaniolă, vorbind românește, undeva le hamite să mai vorbească corect românește, dar introduce câte un englezism, câte un așa, dar acolo unde lasă acel englezism, nu strică Înțelesul propoziției. Aia înseamnă perfecțiune lingvistică. Exact i s-a întâmplat și lui Corisiu și lui Neacciu, care în scrisoarea sa scrie Pac și Za, cele două cuvinte slavone pe care le-a introdus ca element de modernism ale timpului. Asta înseamnă că limba era atât de flexionară, încât putea să le mențină pe acestea. Ei, unul din aspecte care undeva deranjează la ora actuală e faptul că în cărțile corețiene, ca de altfel toate cărțile, până la 1862, apare acest alfabet kirilic slavon. Să știți că pe noi nu ne-a deranjat. De ce? Pentru că noi nu înțeleg că limba română nu este latina cultă, e latina vulgară. Latina vulgară n-a fost scrisă de nimeni. În latina cultă sunt numai 27 de litere, în timp ce latina vulgară nu se putea exprima decât cu mult mai multe litere. Alfabetul chirilic, având 38 de litere plus ligaturi, aproape 50 de semne, putea acoperi orice sunet al latinii vulgare. Deci, din punctul ăsta de vedere, pe noi nu ne-a deranjat alfabetul Chirilii, dar mai mult i-a permis limbii române să se exprime exact cum era ea atunci în forma aceea de limbă latină vulgară, pe care diaconul Cureției o tipărea în șchei Brașovului și apoi o răspundea peste tot. Primul care upărea cartea lui Cureției a fost Alexandru Lăpușdeanu al Moldovei și dădea pe ea 75 de aștri cu care ar fi putut cumpăra 6 perechi de boi. Cu șeastă pereie de boi, cumperi două merți, de desulează. Deci vă dați seama, prețurile cărții erau fantastice. Și aproape că nu e carte să nu aibă următoarea însemnare. Cine o va rupe, cine o va distruge, cine o va fura, să fie afurisit ca arii de cei 318-a Sfinți Părinți de Anicia. să topească carnea pe el ca pe Iuda, să-i sece ochiul stâng, să-i cadă mâna dreaptă. Vă dați seama ce blestem pentru că... Ce... Cartea nu era la apanaje oricui, Cartea era o proprietate cu adevărat foarte luxuriantă, într-un prestigiu formidabil și era menținută în mod expres în biserică și era într-o responsabilitate directă de viața bisericească, în cartea a care toate cărțile lui Curești sunt pur bisericești și asta explică și cel de-al doilea fenomen de care vorbeam eu căci prin tipărirea tuturor cărților de cult cu necesitate bisericească crea această rezistență ortodoxă pentru românii din Ardeal. Altfel, nu știu cum se întâmpla cu ortodoxia în Ardeal dacă acest diaconul corește ar fi tipărit. Cum vă spuneam, biografic noi nu știm nimic despre el. Cu siguranță că se năștea probabil pe meleagurile Târgoviștei sau câmpul lungului, dar cu siguranță că a murit pe meleagurile Brașovului. Moartea sa este situată în jurul anului 1583, iar venirea lui la Brașov, 1556. Și în toată perioada aceasta, de numai 22 de ani, a reușit să tipărească 39 de tituri de carte, un palmares cu adevărat unic lucra cu câte 20 de calfe și chiar și mai mulți. Deci robota de carte era fantastică pentru că el folosea xilogravura. Fiecare literă era scultată în lemn, în această manieră, deci totul în lemn. Poate n a fi crezut dacă nu găseam aceste argumente de xilogravură. La un moment dat m-am gândit și cred că am găsit o rezolvare Tipărind carte bisericească, tirajul era enorm, pentru că la vremea aceea se introdusese limba română în toate bisericile din țară. Asta însemna un tiraj enorm. Ca să culegi 1000 de, de ori o matriță, era mai rentabil să faci o oxilogravură cu care tipăreai 1000 de, de ori aceeași pagină. Și asta este explicația faptului că el folosea în continuare gravura, pe care nu mai folosea nimeni, nimeni în Europa. Gutenberg, cu 100 de ani înainte, folosea litera mobilă. Italiene și uh, muntenegrene și toți foloseau, de fapt, litera mobilă. Coreții foloseau exilogravura Și chiar la Brașov era Honterus, Johannes Honterus, care venea de la Mainz, din Germania, cu un tipar pe litera mobilă care își încheia activitatea cu 10 ani înainte de a veni în Coresi. Honterus, în limba greacă și în limba latină. Bineînțeles, pentru cultul catolic de atunci. Și apoi luteran. Și după ce făcea matrița, la așeza tipa, prepara cerneala în asemenea base, cu siguranță din plante naturale. Pentru că toată lumea nu și explică de ce cerneala și hârtia de atunci este parcă de ieri, atât de bine păstrată. Pentru că se făcea atât cerneala cât și hârtia din plante naturale și le mesteca cu clei pentru a încleia litera pe foaia de hârtie și ulei pentru a nu permite umiditate. Și uitați cărțile noastre de 4 de ani ținute în podul bisericii și n-au urmă de umiditate. De bine s-au conservat datorită tehnicii tipării. Perfect. Turna pe masa din piatră, se întindea cu un asemenea rulou și cu acest rulou murdărea scultate. sculptate Lua o foaie de hârtie și o peste litere, punea o piele de protecție, punea o greutate ca să preseze, închidea capacul, băga sub presă și strângea la presă pentru fiecare pagină în parte. Cam 2-3 ani de zile la o carte. Și așa a tipărit 39 de cărți în sute de exemplare. Până noi nu aveam 100 de biserici în toată țara. Înseamnă că fiecare biserică era posesoarea cel puțin 39 de cărți. De unde până atunci cine aveau cărți? Erau copiștii de manuscrise, o viață întreagă. Un copi scria la o carte, două, maximum trei. Și poliții vine cu 39. Ce fenomen a putut să crede acest diacon poliții, care din păcate a intrat într-un mult anonimat, datorită ignoranții celor care ar trebui să fie responsabili vis-a-vis -vis de opera și fapta sa. Poate vom trei alte vremuri când vom găsi și pe Deaconul Coresi în rafturile librărilor, cu biografia sa fericitoare. Noi avem o carte aici, se cheamă Istoria tiparului, în două volume. Putem aici se aici găsește aici? la noi, da. Istoria tiparului, în care primul volum este despre Wagner și Johannes Honteros și cel de-al doilea volum despre Deaconul Coresi, cu toate cele trei de cărți, că încă mă deranjează faptul că în manualele de școală spun că Diacolul Cureții a tipărit 11 cărți, când de fapt sunt 39 de tituri de carte. Firește că Brașovul îi rămâne recunoscător de acolo corectiv pentru că a găsit lăcașul de a-și tipări opera sa, valoarea sa deosebită aici și nu la Târgoviște și acolo a tipărit, dar numai în limba slavonă și puțin împreună cu Oprea Lugofături Acolo la Târgoviște, deja în 1508, Macarie, tipăriți un liturier, apoi un octoic și evangeliar, în uh, perioada de, doi, de patru ani, 1580 și 12, dar în limba slavonă, deci nu în limba română. După el, Dimitieliu Babici mai tipărește cinci cărți și pentru Moldova, ediții de Moldova, iar în Ardeal, vine aici pentru că în momentul în care a sosit în Ardeal, a găsit pe preoții bisericii noastre că traduceau cărțile în limba română. Și cei mai buni traducători de carte coreseane erau de aici, Iane și Mihai. Și chiar cea mai bună carte tradusă de ei a fost Cazania II, cartea românească de Evanghelia de Învățătură. E o carte de predici superbă, este prima carte de predici în cultura românească și o avem în original aici la noi. Și care a avut și chiar protecția judelui brașumean, pentru că este foarte interesant cum în condițiile în care coreiții venea de la Târgoviște ca ortodox și ca român, are protecție unei jude luteran aici la Brașov, care și pune pe foaia de titlu emblema județinei sale și acceptă să tipărească. E uimitor de constatat această frumoasă relație care a existat între românii din șchei și și brașoveni. E în cronica lui Dumă de aici, din șchei, o afirmație superbă că poate să socotească o cotească cum erau Sașii, că către și șchei, căci ori, că îi avea la mare dragoste și iubire, că orice delegație care plecați pe Moldova și Muntenia, a sașilor era însoțită de protopopul și orice problemă avea la cetate, protopopul venea la cetate și o rezolva. Într-adevăr, protopopul din șchei era totdeauna scritor la cetate. E o funcție administrativă superbă, prin care el făcea toate actele oficiale ale cetății în limba slavă, greacă, latină, Poate și chiar și germană, dar era cu 500 și conale ținut în cetate ca un slujitor al cetății și îl plăteau foarte bine. 12 florini pe an era o sumă imensă, cu 12 florini îți făceau casă. Deci asta era retribuția pe care o primea protocopul bisericii din Schiei. Lucrând la cetate Și atunci, vedeți, interesant este faptul că Deaconul Purist venind aici Având și protecția autorității locale Reușește să tipărească atât de mult Lucrurile s-au perpetuat în timp Pentru că, uite, chiar suntem în anul Brâncoveanu 300 de ani de la Brâncoveanu Și Brâncoveanu făcea exact același lucru față de românii din șchid, aducea privilegii hrisoave domnești, dar jude lui Brașovea îi trimitea buț de vin și avea relații foarte amicale cu scrisori de, de prietenie extraordinar de pompoase și de frumoase. Deci, în relația care a existat între și români a fost foarte pozitivă. Iar dacă Honterus, cu 10 ani înainte, a tipări cărțile pentru stași, România au făcut același lucru, poate având un model și pe Hontelus, de ce să nu zicem, tipărindu-le și acestora care, dacă ei au făcut școală la, 1400, la 1543, și ăștia aveau școală Îșcăii Brașovului. Deci există o, o, o, o concurență loială între unii și alții și tot după modelul lor, noi făceam catastife în okay? șchei și consemnam absolut toate mormântările, cununiile, botezele și se scrie absolut tot după modelul SS și se... au făcut cronici. Noi avem 18 cronici, sas aveau peste 30 de cronici și ei aveau aceleași sisteme ca și calendele romane sau și ca, ca și ca analele grecești. Deci exista acest obicei extraordinar de bine pus la punct datorită modelului pe care l-aveam de exemplificare de lângă noi. Deci a fost benefică relația sașilor cu românii din șcriei Aș vrea să vorbim despre acest an extraordinar, anul Brâncoveanu pe care îl vor sărba aici și aș vrea să discutăm despre acest subiect și după o scurtă pauză. Am revenit din nou la prima școală românească. Așa cum v-am spus înainte de pauză, v-am promis că vom discuta despre evenimentul anului care va avea loc aici, la Brașov, în care domnul profesor Vasile Oltean s-a implicat și organizează o serie de evenimente pe care o să-l rog pe domnia sa să ni le prezinte. Aici, unde este un tezaur de asemenea proporții, 6.000 de cărți vechi și 30.000 de documente, Orice eveniment al istoriei naționale se repetează la o manifestare. Și nu puteam să fim nereceptivi în fața unui eveniment de asemenea proporții Constantin Brâncoveanu, 300 de ani, decret dat de stat, decret dat de Patriarhia Română și decret dat de Conștiința Românească, pentru că după 300 de ani, Constantin Brâncoveanu rămâne și prin prisma documentelor, dar și prin prisma aducerii aminte și a Conștiinței Românești, una din personalitățile cele mai mari ale Conștiinței noastre naționale, martirul de neegalat în istoria lumii. Ori Brașovul îi datorează lui Brâncoveanu enorm. Aș putea spune proporțional că circa 80% din documentele țării se găsesc la Brașov, raportându ne la faptul că aici avem 10 frisoabe Brâncovenești, avem 30.000 de documente din epoca sa, dar avem foarte multe mărturii ale familiei sale. Brâncoveanu cumpărase la Brașov, pe strada actuală Constantin Brâncoveanu, la numărul 32 casele pentru cele două fete, Ancuța căsătorită cu Nicolae Ruset și Bălașa căsătorită cu Manolache Lambrino. Cumpărase un han la Bartolomeu, unde stătea apostol Manu, omul lui de referință și care făcea tot negoțul Transilvaniei cu țara românească și nu numai, dar cumpărase și pe Mărului și sâmbătă două proprietăți moșii pentru a se retrage definitiv în Ardeal, și intenția lui de a veni în Ardeal este foarte evidentă în baza documentelor existente. Dar ceea ce este foarte important este că ortodoxismul în Ardeal era sub puterea unor normal frământări politice, a zice eu, mai mult decât bisericești. Acea de a fi distrus de catolicism sau respectiv de greco-catolicism. Și el este cel care a salvat pe românii din șchei în fața acestor primejdii teribile, protejându i prin hrisoave domnești, prin scrisori de îmbărbătare și mai ales pe relația care le-a avut direct cu ei. Își recrutase din șchei pe David Corbea, Teodor Corbea, Ioan Corbea și Matei Corbea, frații Corbea și respectiv tatăl. Ioan Corbea ajunsese călugăr la mănăstirea Sinaia în protecția lui Brâncoveneanu. Iar ceilalți Frații erau în relațiile lui Brâncoveneanu cu rușii, cu polonezi, cu Sârbii, cu austriecii, niște diplomați de excepție. David Corbea avea să fie apreciat de țarul Rusiei ca unul dintre mai mari diplomați ai lumii și fratele său Teodor Corbea a scris o carte despre viața lui David Corbea, prezentând și moartea acestuia într-o diplomatică spre Polonia fiind ucis într-o conjunctură extraordinar de complexă. Deci Constantin Blâncubeanu, la Brașov, este foarte prezent pentru perioada respectivă și pare interesant că, în momentul în care a, a, a simțit că este urmărit de tot și că va fi detronat, avea să se refugieze tocmai la Brașov. Când a ajuns la Brașov, a constatat că era un fals zvon, S-a iar în a doua situație intenționa iară să fugă la Brașov, dar a crezut că e tot un zvon fals și așa a sfârșit Brâncoveanu cum a sfârșit. Pentru că este anul Brâncoveanu, noi ne-am pregătit în mod solema, întâi prin editarea unei cărți, Brâncoveanu și Brașovul, împreună cu un alt sfinția sa, dr. Laurențiu Streza. Pregătim un simpozion în luna mai, la care avem anunțat prezența a trei academicieni și la care vor participa și specialiști în domeniul profesor de istorie brașoveni 24 mai. Iar tot atunci vom face un concurs cu tema Constantin Brâncoveanu și Brașovul cu toți elevii Brașovului în toate școlile brașovene Concurenții care vor lua premiul întâi se vor întâlni în finală la școala românească în muzeul care îl pregătim până atunci, Constantin Brâncoveanu, unde sunt așezate cele 100 și ceva de cărți de la Brâncoveanu, cele aproape 800 de cărți de la nepotul său, Grigore Brâncoveanu, chiar și testamentul fiicei lui Brâncoveanu, Ancuța, pentru că ea a murit în șcheii Brașovului și e în paraclisul de nod al bisericii noastre și asta prezintă în muzeul despre care vorbeam, unde se va desfășura și concursul, cine știe câștigă, cu tema Brancovern. Mm. Și tot atunci se va face din partea protopopiatului Brașov un concurs pentru cei mici cu imagini Brâncoveanu cu desene ale copiilor mici. Deci momentul Brancovern va fi foarte bine trăit începând cu luna mai, pentru că avem chiar promisiunea că pentru august vor fi aduse moaștele Sfântului Blâncoveanu în șcheii și atunci vă dați seama că pentru noi este o bucurie fantastică. Firește că nu numai Blâncoveanu este aici, imortalizat în muzeul acestei școli, pentru că în spațiul acesta de la etajul clădirii, palmă și palmă, cum spunea Nicolae Iorga, este istorie și cultură. Fiecare moment al țării este prezentat în sala în care, pe care o numim Cartea Factor de Unitate Națională. Sunt cărți din țara românească Moldova și Transilvania care au contribuit prin existența lor la păstarea acestei conștiințe a unității noastre. Manuale de școală de acul 5, pe toate cărțile șco de lene, Cazania lui Varlam, celebra carte românească de învățătură, prima tipărită în Moldova. Îndreptarea legii de la de a lui Matei Basarab, prima carte de legi din Muntenia, ca să nu mai vorbim și de o celebritate, un codex reox, manuscris pe piele de el nenăscut cu foiță de aur, de Alexandru Lăpușianul la 1560, precum și cărțile de la Govora, de la Râmnic, de la... deci toată literatura veaculului 17-18 este imortalizată în spațiul cartea factor de unitate națională. Iar în spațiul în care ne găsim se numește Cartea și Cărtulari Brașoveni și normal că în contextul acestui subiect noi am inclus toate bibliele vechi românești care au ajuns în Transilvania noastră, de deci la Brașov nu le are nici Academia Română, începând cu Biblia de la București din 1688, Continuăm cu Biblia de la Blaș din 1795, cea de la Buzău din 1854, Biblia de la Sibiu a Marelui Mitropolit Andrei Șaguna din 1858 și cred că puțină lume știe de prezența unei Biblii, semnate de August Rebonul la Urian, la Paris, în 1854, o Biblie incompletă, pentru că intervenind în conflict între șaguna și autorul Bibliei, acesta n-a mai avut îndrăzneala să o continue fiind laic și Şiaguna îi dovedea incompetența în domeniu, ca atare Ionel Eliade că a renunțat să scrie decât două capitole. Cele două capitole sunt la noi, inclusiv scrisoarea lui Iaguna prin care îl avertiza că greșește enorm în domeniu. În acest spațiu nu putea lipsi chiar manualul de școală din veacul 11, pe care îl tot publicăm, nu se aude de așa ceva. Încă scriu manualele că primul document al românului este diploma Cavalerului Ioan Ițu la 1247, ori noi avem acest omiliard din vecurile 11-12, o dovadă a unei prezențe școlare, pentru că era un manual prin excelență școlar, folosit încă în veacul 4 la italieni, la Roma, sub numele de fiorii di virtu, floarea darurilor, de virtuțile. Și majoritatea manualelor noastre din vecurile 15-16-17, au aceste lecții de virtuți pe care se pedala în mod deosebit în școala medievală a noastră. Iar în spațiul acesta în care ne găsim patronează personalități ale culturii despre care știm atât de puțin pentru că există această atitudine destul de reversivă vis-a-vis -vis de personalitățile pe care le-am avut în perioadele trecute ale existenței noastre și marii noștri cărturari din veacul XIX sunt aproape necunoscuți. 40 de pictori ale lui Mișu Pop și Constantin Leca erau încă în sala festivă liceului actualul Colegiu Andrei aguna din Brașov, străjuind pereții sălii festive, cu numele celor care au fost legați de acest mare Colegiu Național, personalități de mare talie, între care Mitropolitul Şauna, unul din cei mai ostracizați călturari ai culturii românești. Dacă aveai o carte Şauna până în 1956, riscai să faci pușcărie. Profesorul Ion Colan avea Biblia lui Şauna în bibliotecă și pentru că nu i-a dat foc, a fost declarat îl și dușman al poporului și a făcut 8 ani de canal de pușcărie venind de la pușcărie, nu-l mai angaja nimeni și a fost angajat ca muncitor necalificat în plar, cu două doctorate și trei licențe. Urcând în podul bisericii pentru a lua o scândură, a tras de o scândură, s-a dermat un zid și dincolo de zid erau șase mii de cărți și treizeci de mii de documente, Toate tezaurul pe care le avem acum. Și așa s-a născut acest muzeu, grația acestei întâmplări și acestui cărturar, despre care îmi amintesc cu mare piosenie. Eu am lucrat cu el zece ani de zile. Este personalitatea care m-a format unui copil, că mă socoteam pe atunci copil la 18 ani, student la filologie și a angajat ca muzeograf aici. El mi-a oferit primele informații cu privire la cultura asta deosebit de bogată acestui popor. Și avea un, un sentiment de prețuire a acestor valori, încât niciodată nu își permitea să se apropie de carte până nu scutura mâinile și cu pioșinea convenită lua cartea, parcă lua Sfânta Evanghelie, oricare din cărțe erau. Când vedea că mă repet spre vreo carte, mă atingea, oprește-te, stai, odihnește-te și ia cartea. Nu îți permitea oricum să războiești cartea am ales un doi sau așa mai departe. Și acest om a creat acest muzeu în colaborare cu protopopul de atunci, Vasile Coman, care era fratele mamei mele, și în colaborare cu cei care erau sfârșitori ai Bisericii Sfântul Nicolae. Și aceste tablouri pe care le vedeți, tot el a salvat căci din sala festivali și șagun au fost aruncate în gârle și păcălind pe femeia de servici de la bibliotecă care le-a adunat din gârle ca să le pună pe foc să curițe gârlele. I-a spus să-i lui pânzele astea că vrea să împacheteze ceva în ele. A păcălit-o și a primit aceste tablouri și le-a urcat și le-a ascuns în podul bisericii. Și a avut uh, curajul să le pună pe pereții muzeului, chiar de la formarea muzeului. Între ei era acest șaguna, un cărturar fără egal în istoria culturii românești, dacă aș proceda numai prin enumerare spunând vă că a tipărit 300, deci aproape 300 de cărți, mare majoritate manuale de școală, dar și istoria bisericii române, dar și cărți enciclopedice ale culturii românești, dacă mă spune că aproape 300 de școli elementare a reabilitat, că a proiectat șase gimnazii, să înființeze că noi nu aveam în tot ardealul niciun gimnaziu, în care a reușit în timpul vieții să ridice pe picioare trei. A înființat Astra, cea mai mare organizație de cultură a acestui popor, a înființat prima revistă religioasă, Telegraful Român, dar cea mai mare realizarea sa a reînființat mitropolia Ardealului, căci până atunci mă depindeam de mitropolia de la Karlovic și timp de 100 de ani am avut episcop sârbi în Ardeal, care ne pletindea să folosim în biserică limba sârbă în cu limbii române. Nu ne ajuns 500 de ani de limbă slavonă, venim acum cu 100 de ani de limbă sârbă. Orișauna a remontat toată viața spirituală a acestui popor, fiind liderul Revoluției de la 1848, deși veneam dintr-o de postură teribil de nefavorabilă. Născut la Mișolc, în Ungaria, trăitor în zona aceea, în, în toată copilăria sa și după ce urmează cursurile facultății de teologie din Karloviț, terminându-le cu magna cum laude, dovedind de o înțelepciune ieșită din comun, este numit al șaselea episcop sârb în Ardeal, crezând că în Ardeal sunt mai unguri sași și sârbi, nu știa că sunt români. Și când dă de masa de români vorbitoria limbii mamei sale, devine peste noapte liderul lor și face minunile pe care le-a făcut. Iar când se moară, a spus, eu n-am făcut nimic pentru națiunea asta, mă mormântați în cea mai modestă biserică din eparhie. L-am mormântat la rășinari. Eu am aflat târziu istoria acestei biserici, un bogătan de pe acolo, ca toți bogătanii, duminica neavând Timp să meargă la biserică, pentru că trebuia să-și numere banii. Uh, visează peste noapte pe Arhanghelul Gavril, speriat de uh, puterea visului, întreabă, Doamne, dar ce-am greșit? Fă o biserică. Uh, și s-a apucat să fac o biserică din lemn pe Valea și în stil maramureșan, și n-au trecut decât câteva zile și o vijelie. Vreau care a de sus tot casă. din nou. Se întreabă, Doamne, ce-am greșit? Fă una de piatră. N-am bani, Doamne. Așa zi bogătanii că nu au bani, dar îi. iau. Și punea, vând încotru, să apucă de biserica de piatră, când a ajuns pe la jumătatea ei, cu adevărat nu a mai avut bani. Și a plecat din sat în sat să cerșească ajutoare. Nu-i dădea de nimeni că îl cunoștea că e bogat. Și a când că n-are nicio șansă să duce în fața altarului, trântește jos banii, Doamne, dămi, ăștia banii mei, dămi tu, restul... banii mei, restul dămi Și cade jos și moare. Și toți preoții din jur s-au strâns și au terminat biserica. Și Aguna știa lucrul acesta și prin testamentul pe care noi îl avem aici, dorea să fie mormutat acolo într-o modestie ieșită din comun. Un singur preot sluja, german de la Săcele, cu o slujbă de Mirean și nu de mare erar, cu alai simplu. Așa a fost înmormântat șaguna. Adevărații trăitorii trăiesc în această modestie și smerenie. Adevărat este și așa multe în astea și atunci cred că nu ar fi întrebare de ce șaguna a fost canonizat ca sfânt. Eu am scris patru volume despre șaguna pentru că am găsit în podul bisericii 3600 de documente legate, toate cu o sfoară arse pe margine, cineva le-a scos dintr-un foc. Deci, așa încât îl cunosc extraordinar de mult pe șaguna. Dar noi avem aici, pe fiecare din cărturare pe care le avem prezenți pe pereții noștri, personalități despre care putem vorbi la fel de bine. L-avem, spre exemplu, pe George Ucenescu, un nume care poate nu vă spune nimic și este, de fapt, creatorul melodiei imnului deșteaptă de române. V po poate simțiți contrariată în condițiile în care manualele de școală spun că autorul melodiei este Anton Pan, de asemenea Constituția României, și de asemenea se vehiculează peste tot că Râmnicu Vâlcea este orașul imnului național. Dacă mergeți la Sighișoara, aflați tot din indicatorul orașului că este orașul imnul național. Dacă mergeți în piața sfatului, la Brașov, casa imnul național. Și în realitate, imnul național s-a născut aici, în grădina lui Piti Pitiș, la un prânz de cereașă. De față, fiind cu Cuza Alexandri revoluționar venit de la Blanj și cu Ucenescu, care era un mare cântăreț al locului, cânta la două biserici, era și el revoluționar, făcea parte din grupa lui Pantazi, îl avem pe Pantazi aici, în portret, și la momentat când s-a apucat de cântat, pentru că avea oaspeți la prânzul de cereașă, a cântat o priceaznă din sânul Maicii mele toți au fost impresionați de frumusețea ei și Muleșanu spune de când caute o melodie să fac un sonet. S-a și a compus uh, versurile. Un răsune, adică care începeau cu deșteaptăte române. Bucenescu a adaptat melodia la versuri, toată lumea îl cânta și după doi ani venite aici în Tompan, am învățat și el cântecul, la cântat la vâlcea, cei care l-au auzit acolo credeau că el a compus. Deci și... linia melodică este într-adevăr a unei uh, melodii de mormântare. Adevărat că se numea Din sunt numai mele, și într-adevăr e pe glasul 5 la biserică. E un cântec de prohotă, de, de, de mormântare. Și, și se simte de altfel și în legea cântecului, pentru că versurile sunt într-o disonanță totală cu melodia. Eu sper deci, să nu că... influențeze și destinul țării noastre. Oricum, noi am mai avut un imn care într-adevăr a fost fericitor trei culori, dar fiind măsluit în perioada comunistă, normal că a fost abandonat. Dar noi avem aici Cartea Poștală din Viena, a tricolorului, pe care ți pream l-a cântat în prezența lui Strauss pentru prima dată în 1881, noiembrie. Și atunci s-a emis de către Societatea România Jună din Viena Cartea Poștală pe care o am în original aici. A trimis-o românilor din Șchei să le dovedească că este cântat de Viena și cu ea o scrisoare pe care cerea să fie angajat al lor. Și așa a ajuns Ciprian Porumbescu, profesor la școala noastră, profesor la gimnaziu Andrei Șaguna, dirijorul corului de la Biserica Sfântul Nicolae, și a ajuns să-și lanseze la Brașov prima operetă românească, Crai Nou, manuscrisul unic în țară și original este aici, în vitrina de lângă noi. Ciprian Prumbescu a stat 2 ani în șchei, 2 ani de mare tristețe, boala și punea cuvântul din ce în ce mai mult, avea să și moară după un an, la numai 29 de ani și a lăsat 250 de compoziții muzicale, posterității. Eu am 24 deschisori de a Ciprian Prumbescu și tare mi-e dragă o compoziție de-a lui Ciprian, Hora Brașovului din păcate, prea puțin cunoscută și prea puțin auzită, Cred că nu ați auzit-o da. niciodată. Înainte de a, a, a, a sfârși, el a fost o situație fizică deosebit de precară, a primit din partea Brașuvenului obolul de a fi trimis în Italia pentru tratament. Și înainte de a pleca, scris o cerere de concediu. Pentru frumusețea limbii lui Ciprian Purumbescund, punând o comparație cu cea lui Coresi, îmi permit să vă citesc. Prea onorat comitet, mizera și periculoasa mea stare sanitară mă necesitează a pleca peste ian într-o climă mai caldă și a petrece acolo cel puțin trei luni prea a-mi și a recâștiga iară sănătatea mea. Pentru adevărul aceste aserțiuni, Servească atestatul medical ce lălătureze ce sub. Avem acolo atestatul medical. Rog deci, privatul comitet, având în vedere tristea mea poziție că mă de prezent, care poziție numai de consecință a dificultăților remarcate în oficiul meu, să binevească, am mi de concediu, adică de la 1 noiembrie până la 1 faur 1883. Pentru postul meu ca dirigent al corului, m-am îngrijit de un substitut care o să conducă corul la servicii așa încât, în privința dătorintelor mele în oficiul meu, nu va nici un împiedicare sau o scădere. Brașov, 21 octombrie 1982 și priam porumbesc cu prof de muzică, pentru că va a plăcut limba unui moldovean de la 1882. Pleacă în Italia și când se plece, doctorul Meagoe i-a spus nu e vioara, că avea un stradivari superb, ce tu dacă ți iei vioara, tu nu te ocupi de sănătate, te ocupi de vioara. Și-a plecat după vioara. Și când a ajuns în Italia, a cazat la Nervi, o localitate din apropierea Genoa, aude că la Genoa este uh, marele compozitor Giuseppe Verdi în spital. Cum să nu-l din el pe Verdi? când s-a dus la spital, o fetiță mică a cânta lui Verdi într-o vioară. Și când a luat vioara fetiței și a trăznit lui Verdi balada, acesta a fost impresionat profund. A deschis geamurile la ar și a spus vino sos. Toată noaptea au stat de vorbă. Și a doua zi a declarat verde. au și românii un mare compozitor. Și atunci scrie o scrisoare, ă, dar trimiteți-mi pentru Dumnezeu vioara, că de murit tot o muri. Și brașovenii n-au rezistat, i-au trimis vioara și drumul Violi a costat mai mult decât drumul lui Ciprian. Și după trei luni, când s-a crezut că s-a vindecat și că se simțea bine, vine în țară tocmai în februarie când frigul era dominant la Brașov. L-a dat peste cap el fiind bolnav de plămâni. Și a și plecat de la Brașu după puțin timp și a murit la 29 de ani, lăsând 250 de compoziții muzicale. Vă dați seama câte povești se pot spune aici la noi, cu o de aceștia care stau în, în neștire din partea celor care ar trebui să le cunoască biografia, din partea celor care ar trebui să le scrie biografia, din partea celor care trebuie să le păstează recunoștința pentru faptele pe care le-au săvârșit. Noi mulțumim în primul rând pentru găzduire și mulțumim lui Dumnezeu pentru că v-a înzestrat cu aceste daruri, v-a adus aici în șcheii Brașovului. Ați scris o mulțime de cărți, chiar o să le și prezentăm cu o altă ocazie pe îndelete. Până acum doar 34 de cărți, dar Dumnezeu ajută. Acum, în 2014, avem un an unic aici la Brașov evenimente organizate de Părintele Vasile Oltan pe care vă nu invităm. Nu numai. Și nu numai, bineînțeles. Dar, în primul rând, vă sfătuiesc să veniți aici în șcheii Brașovului pentru a descoperi locuri binecuvântate, un adevărat lăcaș de cultură în care s-au adunat adevărate valori ale neamului nostru. Cu... Mult respect, vă mulțumesc pentru că ne-ați permis să filmăm. Să nu-mi spuneți că s-a terminat emisiunea. Va trebuie din nefericire să vă spun acest lucru, dar promitem că vom reveni și vom mai face o altă emisiune aici, la dumneavoastră. Dumneavoastră, vă mulțumim pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit și sperăm că v-am stârnit interesul să veniți aici la prima școală românească. O seară bună!